בעזרת השם נדבך, ספר כוכבי אור, הוספות, סיפורים נפלאים מההתחלה עד אות ג' כולל. ספר סיפורים נפלאים והוא סיפורים נפלאים ונוראים ממעלת כבוד קדושת רבנו הקדוש והנורא, הנחל נובע מכור חוכמה רבנו נחמן מברסלב, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו יגן עלינו על כל ישראל. ונלווה לזה סיפורי מעשיות ומשלים שסיפר רבנו הקדוש והנורא הזל. ונלווה על זה צוואת הרב הגאון, מורנו אברב נחמן, אב בית דין, תקילת קודש, שירים זצ"ל. <coughs> בעל המחבר ומלקץ ספר לשון חכמים ודרך חסידים, ולקוטי עצות החדש, ולקוטי עצות מהדורבטה, ופרפרות לחכמה, ונחת השולחן, וזמרת הארץ, ואי הקרדשבתא ושאר ספרים שעדיין הם בכתובים. סיפורים נפלאים מרבנו ז"ל <coughs> התנהגות האדמו"ר זצ"ל עם האריסטוקרטין שבאומן כשנסע רבנו ז"ל, מזלטיפלה לברסלב, דרך אומן, ככן הדרך, שבת באומן. ואז היה המעשה שנסע דרך הבית החיים הישן, ואמר פה טוב להיקבר. ואז היו באומן שלושה אפיקורסים גדולים מאוד, אחד שמו חייקל, ושני חתניו, אחד שמו הירשבר, והוא היה אפיקורס יותר גדול שבימיו נצח הנחש ממש. והשני שמו לנדה, והוא היה רופא באומן, גם כן אפיקורס גדול, אבל לא כהירשבר. והם היו חשובים וקרובים למלכות, והיה להם <coughs> חרב של זהב מתנה מהמלך. כי היו חכמים גדולים ונודעו לשם בכל ארץ רוסיה, וגם בשאר הארצות ממש בכל העולם. ודרכם היה, כשבא צדיק מפורסם לאומן, הלכו אצלו לסחוק ממנו. ואם הוא באמת חכם, לדבר איתו. ופעם אחת, כשהרב הצדיק עם ברדיצ'וב רצה להיות רב באומן, הם לא הניחו. וכן הרב מפשיטקה. כמו שכתבנו, ש... כמו שכתבנו רבנו שבת שם כנ"ל. אמר חי קילנל, אני אלך לטהות על קנקנו ואתם תשנו. ואם יש עם מי לדבר, אז תלכו גם כן. הוא בא חי קילנל לבית רבנו, ושאל אותו רבנו ז"ל, מה רוצה? מה רוצה יהודי? ענה ואמר, שמעתי שבא אדם גדול ובאתי לקבל פניו. ענה רבנו ז"ל ואמר, הלא אדם גדול יש ממולי. כמול מול בית שהתאחסן שם רבנו ז"ל, התאחסן גם כן שר אחד, גנירל. מדוע לא תלך לקבל פניו? והיה זה כמו סתירה בפניו, ושתק, ואחר כך הלך לביתו. ענא ואמר אליהם, אף על פי שדיברתי עמו דברים מועטים, והוא נתן לי ביזיון קצת, אף על פי כן אני רואה שיש עם מי לדבר. על כן תשנו קצת ותלכו, ויהיה באמצע סעודתו. וכן נאוה, ובאו באמצע הסעודה. רבנו זל אמר אז תורה, כשנכנסו הפסיק, וסיבב בחוכמתו שבא מזה התורה לאיזה חשבון עמוק. כנראה מהגמרא בסוכה, כל אמתא בריבוע, אמתא וכולו, מביא רש"י לא דק. והם כשומעם אמרו זה לזה, בזה אין הוא מתכוון לחסידיו, בזה הוא מתכוון אלינו. והם העמיקו בהחשבון ולא ידעו אותו. והם אמרו אליו, כיוון שאתם יודעים מה תאמרו אותו לנו. ואמר להם, ומאוד מצא חן בעיניהם, ויחשבו לחכם גדול, ויבקשו ממנו שיישאר באומן. ויאמר להם, כשישלחו לו הספר, איין לבנון וכו'. ונסע לברסלב, והיה שם שמונה שנים, ובליל שבת שהייתה שרפה, ואמר רבנו ז"ל, שוין, שוין, כבר, כבר, כמובא בימי מוענת. וביום אחד בא מהם שליח מיוחד עם הספר הנ"ל, ושמבקשים אותו שיבוא לאומן. וכן הווה. כמובן שם בימי מוארנת. והם האפיקורסים הנעל עשו ביניהם קשר עם שבועה מכבר מכמה שנים, שלא יזכירו שם השם. היינו שלא יבוא להם שום ספק במחשבה אם יש השם, חס ושלום. כי דרך המחקרים וחושבי המחשבות, שפעם אחת הם גומרים במחשבתם שכן האמת, ואחר כך באה להם מחשבה שסותרת כל הראשונות, שהאמת היא דווקא להיפוך. והם חקרו כמה וכמה שנים וכולי, על כן גמרו בשבועה כנעל שלהניחו לכנוס במוחם שום מחשבה אחרת. וגם בדיבור לא ידברו, כי אומרים שדבר רגיל בלשון האדם הוא הכרח המציאות, ועל כן הסכימו שלא ידברו מהשם וכו'. וכאשר באו אל רבנו ז"ל והיו אצלו איזה שעות, ובכל פעם בא להם בפיהם שם השם, והם אמרו כך שהסכימו וכו'. וכאשר באים לרבנו, ש... לרבנו ז"ל מושכים לי בשולי בגדי. הירשבר, יש אלוקים בעולם. ברבנו זה עליה נזהר מלומר תורה לפניהם, וכשבאו באמצע הם מסבב לדבר אחר. ולרבי נפתלי אלי אמר שהוא ידבר רק עם לנדה, ועם הירשבר כלל כלל לא. ולרבי אמר שהוא ידבר עם הירשבר. פעם אחת אמר לו זה שספר להם מעשה מהבעל שם טוב ונתפלם ארנת ז"ל בלבו, הלא שמע מרבנו ז"ל שהיזהרו מלאמר תורה לפניהם. ענה רבנו ז"ל ואמר, מה אמרתי? ספרו בגויים את כבודו. בתחילת ביאת רבנו ז"ל לאומן חשבו אותו לחכם, אבל לא כרבם ויזל, ואחר כך חשבו שהוא חכם כמו ואחר כך, כשנוכחו לדעת שהוא יותר חכם ממנו, והיה להם קשיא מרבם הנ"ל, ולא ידעו תירוץ, והלכו הודות זה לרבנו ז"ל לשאול ממנו. ותכף כשנכנסו לביתו הקשר רבנו ז"ל לזאת הקושייה וענה להם תירוץ נכון. ונתפלאו מאוד ונשקו את פרגלי רבנו ז"ל, ואמרו לו מלא זאת אנחנו יודעים שאתם יותר חכם מוויזל, שהוא לא ידע תירוץ ואתם יודעים תירוץ. אבל מאיפה ידעתם המחשבה שלנו? עניו הסביר להם שזה מחמת חוכמה, כי מי שיש לו מוח זך ונקי, יכול להכיר המחשבה על ידי הסערות, ונתקבל אצלם. אבל אחר כך כשיצאו ממנו התפלאו עוד יותר ואמרו אותנו, חכמים כמונו יכול לטעות כל כך? הלוא זה אי אפשר בשכל אנושי בשום אופן. ופעם אחת בא רבנו ז"ל אצלם, והיה להם ספר בלשון יוון. ושאל אותם רבנו ז"ל מה זאת? ויענו אותו כלאחר יד, זה אינו בשבילכם. כך היה איזה פעמים ששאל אותם, והם ענו לו כנ"ל. ולקח בידו ואחז מספר של איזה דפים מהספר. ואמר להם בעל פה מה שכתוב שם גם הדף והשואה, ונתפלאו מאוד. הכלל שהם נתקשרו אליו מאוד ונכנס אהבתו בליבם מאוד מחמת גודל חוכמתו ז"ל, והיו רגילים לכנוס אצלו והיה נחשב מאוד בעיניהם. ופעם אחת דיברו ממשיח, ענו ואמרו אנחנו רוצים אתכם למשיח. ופעם אחת אמרו לו שאם היה הקיסר הזקן חי, היה לוקח הנזר והכתר מלכות מעורשו, ומכתיר אתכם מחמת חוכמתכם הנוראה. אבל מה נעשה שזה המלך הוא טיפש וכולי. פעם אחת שיחקו אצל רבנו במשחק השח והדרך שבעת המשחק שוכחים את חרדת הכבוד. ולא היה להם כל כך חרדת כבוד ממנו ז"ל. ובאמצע באו הרב רבי נתן והרב רבי נפתלי אל הבית באמה וביראה כנהוג. וכשראו את זאת נפלה להם חלישות הדעת. ענה ואמר להם רבנו ז"ל, אתם אינכם מהחיל שלי. וסיפר להם מעשה, שמלך אחד לקח פעם אחת את ידידו לחדר מיוחד, ושיחק עמו באשח. והדרך וכו' כנ"ל, ושכח המלך שהוא מלך. וכן הידיד שכח שהוא שוחק עם המלך. ושיחקו כשני אנשים פשוטים. פעם ניצח המלך ופעם ניצח הידיד וכו'. ושכח היראה מעט. ובעת הזאת היו נצרכים להמלך איזה שרי מלוכה, ונכנסו אליו בהמה וביראה כנהוג. והתחיל הידיד להביט על עצמו, הלוא הוא שוחק עם המלך ולא שיחק בטוב, מכיוון שלא ינצח את המלך. והוא אומר לו המלך, מה זה? זה אין עניין שלך. עמם אני מנהיג מדינות, ואיתך אני שוחק באשח. וכן הררבנו ז"ל בידיו על מוהרנת רבי נפתלי ז"ל, ואמר, עמם אני מנהיג מדינות, ואיתכם אני שוחק באשח. הכלל שיש הרבה לספר והמון יריות יקצרו ממה שעסק עמהם והסוף היה שבראש השנה האחרון באומן שנת תק"א התפללו יחד בקיבוץ בקיב... רבנו ז"ל ובאה שפחת הירשבר לקרוא לו שילך לשתות קאווה ענה ואמר לה זה לא היינו קודם תקיעת שופר אין הוא הולך לשתות וגם התחיל להניח לצמוח מעט זקן גם מארנת ז"ל חזר את התורה חטא, ליקוט את עניין, עתיקות תוכחה עם הירשבר הנ"ל, כי היה דוחק בבית. ומארנת, <coughs> רק האוזניים היו פונים לרבנו ז"ל. אבל שאר הגוף היה עליו דוחק אנשים, ואת הירשבר לא דחקו, כי יראו ממנו מחמת שהיה קרוב למלכות. על כן שמע היטב את התורה. ואחר הסתלקות רבנו ז"ל, ומארנת בכה והתאונן מאוד כידוע. ענו ואמרו אליו, לך חסר הרבי? לנו חסר הרבי. אם הרבי היה בחיים, היינו נהפכים לבעלי תשובה וצדיקים גמורים. ועוד היה מעשה שאחר הסתלקות רבנו ז"ל היו חילוקי דעות איפה הניחו את רבנו ז"ל. כי אנשי החברה קדישא לא רצו שהניחו את רבנו ז"ל רק על בית החיים החדש. מחמת שעל הירשן כבר לא הניחו מזמן רב. ואנשי שלומנו מטפליק רצו דווקא לקחת את רבנו ז"ל לטפליק. ואנשי שלומנו מטירביצר רצו לקחת אותו לטירביצר ורק הרב רב נתן היה האחד שצעק שהוא יודע שרבנו ז"ל רצה דווקא לנוח על בית החיים הישן הזה. ומובן אשר הרב רב נתן היה מתבטל בדעתו מחמת שהוא היה רק אחד. אבל תכף בא הירשבר אל מוארנת ושאל אותו, אם אתם יודעים שרצון רבנו ז"ל היה לנוח על בית החיים הישן, אז תחכו מעט ותגמרו חפציכם. והלך תכף אל האספרבניק ולקח רישיון בשביל שני קברים. על כן יכלו עוד לעשות איזה בית קטן. בזה הבית מתעוררה אשת רבנו זל השנייה, שלא היה לה שום שייכות עם... <coughs> כלל, ואמרה לה וספרה כבודך ולא ראיתיך אדמך אכנך ולא ידעתיך, שיעשו מממונה וכן אבא. ורמז הרב ריב אברהם על זה, ביתו זו אשתו. ואחר פטירת רבנו זל היו ידידים אהובים לאנשי שלומנו, מכל שכן למרנת זל. ומאורנת ז"ל היה לו ציווי מרבנו ז"ל שידבר עמם. על כן, בכל פעם שהיה באומן, היה לו ביקור אצלם ודיבר עמם. פעם אחת נכנס עמם בחקירות גדולות. כל כך, עד שצעק ואמר, מה רצה רבנו ז"ל ממנו? וגם פעם אחת היה אחד אצל רבנו ז"ל, ושאלו רבנו ז"ל במה מחזק את עצמו בנפילתו מעבודת השם יתברך? ענה ואמר עם דף גמרא ענה רבנו ז"ל ואמר אליו, אני דר בעיר גדולה ויש בה פיקורסים גדולים ואני מחיה את עצמי וברוך הוא שבראנו לכבודו ובדילנו מן הטועים. ויש אומרים שזה אחד מהטעמים שבחר רבנו ז"ל באומן כדי שיישא את ראש הרב רב נתן והרב נפתלי ישעי ליבם נשבר מאוד. ופה כשירוש יש אפיקורסים כאלו יחיו את עצמם על שהם מאמינים בהשם וכולי. פעם אחת בא מוענת אצלם ושאלו אותו איזה חשבון עמוק, אשר כומר אחד חכם גדול יגע את עצמו כמה שנים עליו. הוא ביקש שייתנו לו חדר מיוחד, ושהה שם ערך שעה וחצי, ועמד רגלו אחת על הספסל, והשנייה על הארץ, וסתם את עיניו, ועימק את מוחו, ואמר להם. ויספרו לו שזה הכומר יגע את עצמו כמה שנים, וכשעמד עליו עשה יום טוב סעודה. ולקח מוענת ז"ל וצרף לזה חשבון איזה מספר, ואמר להם כי עכשיו אפילו יגע את עצמו כמה שנים לא יעמוד עליו. ואלו אפיקורסי מנל, היה מוארנד חשוב בעיני מאוד, מחמת שיראו צדקו וישרנותו ומסירותו בכל לב הנפש של הבן ז"ל. וישר בעיני מאוד. ובעת המחלוקת הגדול עליו, אמר הירשבר למוארנד אם תסכימו, אז היכתוב בקשה להקיסר בעצמו, ואז עד עשרים וארבע שעות לא יישאר שריד ופליט מן המתנגדים. ויען מוהרנד ז"ל ואמר אליו, ראשית איני רוצה חס ושלום שיתגבר ההתנגדות יותר, והשנית איני רוצה שיהיו עם הנרדפים ואני הרודף. אני אין לי עצה אחרת רק תפילה. ופעם אחת דיבר הירשבר עם מוהרנד ז"ל מעניין מציאות הוויה. ענה ואמר אליו, מה אתה מדבר איתי מאלוקים? אני אומר לך ואראה את השם, אני ראיתי את אלוקים. והאמין לו. פעם אחת כשבא לנדה מברדיצ'וב הביא לביתו מתנות הרבה וכולי ותכף כששמע שמוארנת ז"ל באומן אז קודם שהלך לביתו הלך אליו ודיבר מוארנת ז"ל עמהם מהתכלית שהעולם הזה אינו כלום והעולם מלא הגונות והאלה פלא בעיניהם במחשבתם הלוא אני באתי עכשיו מברדיצ'וב ויש לי כל טוב ענה מוארנת ואמר יכול אחד לבוא מברדיצ'וב עם מתנות הרבה ויביא לי אשתו טבעת זהב ולא תשאר בעיניה ויהיה נעשה מחלוקת עד שיהיה אצלו טוב מוות מחיים וכן אב התכף עם לנדה שהלך לביתו ונתן לאשתו הטבעת של זהב ולא ישר בעיניה ונעשה מחלוקת עד שהיה אצלו ממש טוב מוות מחיים והלך תכף אל מוהרנדזל ואמר אוי ניחשתם נכון ובעת המחלוקת על מוהרנדזל נתנו לו התחזקות שלא יפול בדעתו וסיפרו לו איזה מעשה שהיה בעולם, שהיה רופא והיה לו תלמיד העוזר לו. ובאברות הימים, ההמון העם התחילו לעשות עסק ופרסום מהעוזר יותר מהרופא, עד שהוא נתפרסם בעולם ונתכבד יותר. פעם אחת עשה המלך סעודה, וישבו כל אחד לפי כבודו, וישב התלמיד העוזר קודם, ואחר כך הרופא. ענה הרופא ואמר לעוזר, אתה הרי כן יודע את החילוק ביני לבינך. ענה ואמר לה, אבל תפול בדעתך, ואל יהיה חלישת הדת. כי כן מנהג העולם שבכל דור ודור, 98% אינם יודעים מן האמת, וה-2% יודעים. וכן עניין מוארנד ז"ל. ואחר פטירת מוארנד ז"ל נסע לאמריקה, והיה כותב מכתבי ידידות לרב רב נחמן טוצ'ינר ז"ל. וכשנפטר שם, כתבו בניו לרב רב נחמן הנ"ל בהלכות מפטירתו. וכי נפשטה בתשובה, ולא פסק מפיו, אוי הרבי, אוי הרבי. פעם אחת בערב שבת קודש פנסוע רבנו ז"ל לברסלב, ועוד היום היה גדול, אמר לאנשיו, כמדומני שכשנבוא לברסלב, יהיה אחרי המרחץ. וכן כשבאו לברסלב, כבר נשרף ביום זה בית המרחץ. אודות הרע עין שבהשיחות, שהמשרת קבע לפניו ז"ל. שביקש ממנו שייתן לו משני סוסים, סוס אחד, ולא רצה. ואמר לו רבנו ז"ל, אם כן, אין לו רק סוס אחד. ביקשתי שייתן לי הקלבל, העגל. ואמר לו רבנו ז"ל, אם כן, אין לו קלבל, וכשחזר המשרת אצל האיש הנעל מצא שמת סוס אחד ונשאר רק אחד, וגם הקלבל מת. משה חינקס סיפר, שפעם בבוקר השכם שלח למקווה, והדרך היה דרך בית רבנו ובכן ניסה אז להשקיף לבית רבנו ז"ל בעד סדקי התריסים, לראות מה עושה רבנו ז"ל. וראה את רבנו ז"ל מאחוריו, הוא פנה אל הכותל בצהריים, בצהריים היה עוד פעם אצל רבנו ז"ל, ופתאום אמר לו רבנו שצריכים לסתום ולהטיח מת בשביל שראייה אחד מהסדקים מבלבל גם כן מבלבל אותי. פעם אחת באו לרבנו איש ואישה שהתפלל אליהם עבור בנים. אמר להם רבנו ז"ל בזה הלשון, אתם תבשעו אצלי בין יום ולילה. בזה האיש הנל היה דר בכפר אחד סמוך לאומן. ופעם אחת אחר הסתלקות רבנו ז"ל, בא האיש הנל ואשתו לאומן, בשביל תפילת מצווה. וכשהלכו משם היה בין השמשות. והלכו דרך ציונו הקדוש והתפללו שם בדמעות שליש. וחזרו משם ונסו לביתם ונפקדו בשנה הזאת בבן זכר, וקראו אותו נחמן על שם רבנו ז"ל. לאחר זמן, כשנתגדל בנם נחמן, באותו זמן יצאה גזירה של לקיחת יהודים לצבא. והבחור נחמן ענה עליה גם כן צריך לעמוד <coughs> לראיות התייצבות. וכשבא איתו לעמוד, הלך מקודם על ציון הקדוש רבנו ז"ל ובכה שם הרבה. וכשבאו אביו ואמו אצלו, סיפר להם שחלם לו, שבא אליו אברך שצורתו כך וכך. והכירו שזה צורת רבנו ז"ל. ואמר לו, הלוא נקראת בשמי, לא תעבוד אצלם. ונעשה לו לא נס, בעצת שרת על גופו, ומזה יצא חופשי מעבודת הצבא, ולאחר זמן קצת נתרפא ונעשה בריא כמקודם. מעשה של אחד פתאום בלילה, באו הקרובים של החולים לרבנו ז"ל, והתחיל רבנו ז"ל לדחות אותם קצת, והם התחילו להתעקש מרבנו ז"ל. אמר להם רבנו ז"ל, הביאו לי שני מאות רוב על כסף, ובהם יהיה כל מיני מאות. והתחילו לחפש אחר מעות, ומסתם היה קשה למצוא בלילה. והלך זמן רב עד שהיו מוצאים המעות. אך מצאו המטבעות, ומטבע אחד של חמישה רובל חיפשו, עד שהחולה מתח מנה יצאה ננסה יום. ואז מצאו המספר חמש רובל כסף בכיסו של החולה. פעם אחת בא אחד מאנשי שלומנו, ורב תביא קריימר מטריביצה. לרבנו ז"ל ודיבר עמו רבנו ז"ל כי בוודאי טוב לאדם להיות עני חס ושלום מלמות חס ושלום. כי כשלוקחין המעות מהאדם בוודאי טוב יותר משלוקחים האדם מהמעות. כי האדם כשהוא חי יכול השם מטבח ליתן לו כל טוב. והאיש ענה להסכים עם רבנו ז"ל, ורבנו ז"ל סיים אז, אפילו נחמן נתן היה מרוצה להיות עני ולא להיות מונח תחת צרור עפר. ונסע איש ענה לביתו, בדרך שמע שנשרף ביתו וחושו והנפשות, והנפשות הצילו. גם שמע שנחמן נתן נסע בדרך מפרשבוג עם שק מלא זהובים, ופתאום נעשה לו לא טוב ולא הספיק לסער לעיר, עד שנקבע בדרך ונקבע רחמנה לצלן, כי היה מסריח מאוד. ואז ראה איש ענה לרוח הקודש של רבנו ז"ל. כששמע רב רב ז"ל מרבנו שטוב שיהיה לכל אחד ואחד חדר מיוחד להתבודדות. ולכל פרטי עבודת השם, התחיל להתגעגע אחר זה, ועלה על דעתו לבנות לו היבר שטיבל. וכמו שמובא גם בספר המידות, שלדור בעלייה טוב לעבודת הבורא. אבל מרוב עניותו חשב כמה זמן שצריך לבלות על זה לקבל מעות ולבנות בניין, ואמר בזה הלשון, כמה תורה ותפילה צריך אני להפסיד בגלל זה. ובכן לעת עתה מצא עצה להסתפק בזה שעשה לו מחיצה בחדר שדר בו, ובאלו ארבע אמות זכה לחבר כל ספר התפילות שהשאיר אחריו ברכה. ועם הזמן זכה לאיבר שטיבל כמה שנים קודם הסתלקותו זצ"ל. מה שמוזכר במכתבי מעונת, אודות נחיצות ההתחזקות, ובלעדה הסכנה הגדולה, והראייה מהרב מבלפור, זה היה מעשה שהיה רב גאון וגדול בתורה ובחוכמה ועד צדיק, ומחמת שלא היה לו התחזקות בעת נפילתו, זה גרם לו שבסוף נפל לגמרי מיהדותו רחמנא יצלן. מעשה ממוהרנת שנתקיים בו, ויתן אדם תחתיך שנגזר עליו וכו', ואז נפלו בלילה זה בב... בבית איש כשר אחד ושמו נתן אבשקר, והרגו אותו וכל בני ביתו. ובלילה הזאת שמע השמש מבית הקברות רעש גדול מהקבר של אביו. ובבוקר כששמע שהרגו בנו רב נתן הנ"ל, והבינו שזה היה הרעש שרצה להצילו ולא היה יכול. בזה נגזר מורנדזל מאורנת ז"ל ונתחלף עלי שנה על איש הנעל של שמו נתן. רבנו ז"ל אמר לרב ליפא, תסתכל עליי. ומה שאיני אומר זאת להם, וראה בידו על רב נתן ורב נפתלי ז"ל, כי הם רואים אותי בכל פעם. עוד אמר לו, אתה רואה אותי אתה, תראה אותי בראש השנה. בפירוש, בפירוש אמר שהלימוד בחיבורה והוא התחלת דגאולי במרב אמן. ראה עוד מצאתי כתוב בכרך אחד שהיה אצל רבי נפתלי ז"ל א. אנוכי ידרוש מאמו בכל מקום שהוא, כמו הבית דין ב. מה שהעולם נוהגים לומר בשביל עין רוקקין בו, מרומז בדברי חז"ל, בחנני המשאל והזריעי על היכן נאזלו, אחד אמר בעין הרע מתו, אחד אמר ברוק נטבעו. היינו רמז הנעל שהיו מתיירים מעין הרע ורקק בהם ומתו ברוק. ג' יש לו מערכת השמיים, וזה לבד יהיה לו מפלה. ד', מתפאר בחורף, כי חירף מערכות אלוקים חיים. אבל דוד לא נתיירא ממנו כלל, ואמר שכבר היה לו מעשה עם שבע, והחזיק אותו בזקן שלו. כי בא הארי וכו' והחזקתי בזקנו. שהחזיק אותו בזקנו, והכיתי והמדתי אותו, כן יקום. ראה, ראה, יש, יש לו מערכה, עד כאן נאמרו לעניין וכולי, שסיפרו לפניו וכולי, שיהיה חורף חזק. אלו המעשיות נכתבו בכרך הנ"ל שהיה אצל רבי נפתלי. מעשה ממלך קטן שכבש אותו מלך גדול, כמו שנתפס בספרי מעשיות חדשים. א. מעשה בעין אחד, שהיה יושב בבית המדרש ולומד. פעם אחת בא חוזה בכוכבים אל העיר, ורצו כל העיר אליו. ואני יושב בבית המדרש ולא הלך אליו. באת אשתו אליו לתוך בית המדרש ולא מצאה שם שום אדם כי אם בעלה, כי כולם הלכו אל החוזה. וצעקה עליו, אתה עני עצל רוע מזל, מדוע אין אתה הולך אל החוזה בכוכבים, ולא רצה ללך, והפצירה בו עוד עד שהוכרח ללך אליו. הוא בא אל החוזה בכוכבים ואמר לו שמזלו הוא שיהיה גנב, ושב אל בית המדרש ללמודו. ובאת אשתו ואמרה לו, מה אמר לך? אמר לה, הוא אמר לי, קבצן, נשאר קבצן. לערב בא לביתו ואכל סעודתו הגדולה, היינו חתיכת לחם. בתוך שהיה אוכל, התחיל לשחוק מעט. ושאלה אותו אשתו, מה אתה שוחק? בוודאי אתה יודע את הדבר, ואתה רוצה להגיד לי. אמר לה, לאו, לא אמר לי כלום, סתם אני שוחק. ואכל יותר. שוב שנית התחיל לשחוק, ושאלה אותו הנ"ל, והשיב לה כנ"ל, ותוך כך נתמלא פיו שחוק, ושחק מאוד עד שיצא ריח מפיו. אמרה לו עוד רעה, בוודאי אתה יודע דבר. אמר לה שהחוזה בכוכבים אמר לו שמזלו הוא שיהיה גנב. השיבה שאין לה רוצה שיהיה גנב, וטוב שנהיה עניים איך שיהיה, כאשר ייתן השם, ולא תהיה גנב. אחר כך הגיעה שבת ומן הסתם היה להם כל השבת יפה כסדר. דהיינו חלה של דגן, ושאר על סדר לאכול, כראוי, <coughs> וישבו לאכול. והיה לו מן הסתם ארבע-חמש בנות, וחטפו זה מזה חתיכת לחם, כי גם הלחם הנ"ל לא היה לו די סיפוקו. וענתה אשתו ואמר, ריבונו של עולם, כבר נמאסתי מאוד, עניות, עד שהייתי רוצה שתהיה גנב ולא נסבול דוחק הזה. והוכרח למלות רצונה, כן רצה או לא רצה, ובכל זאת הלך. וכן בכל פעם, אמר רבנו בזה הלשון. והלך לגנוב, וישב עצמו, והלך לגנוב אל הנגיד הגדול שבעיר. והלך לגנוב, ומצא השומרים ישנים, ואין שואל אותו כלל. והלך אל החנות, והיה מנעול פתוח, כי כן היה מזלו. וכן הלך אל התיבה, ומצא מנעולה גם כן פתוח, ולקח לו ארבעה-חמישה אדומים, רק כדי להתפרנס. והביא לאשתו, ואמר לה, ראי, שמילאתי רצונך, <coughs> ותתפרנס מזה, כי לא הוסיף עוד לגנוב. השיבה לו כי בוודאי גם היא אי אינה רוצה בזה, רק שהוכרח זה מחמת הדוחק. אחר כך פעם אחת התחילה לצעוק עליו, קבצן, רוע מזל, היית בחנות, מדוע לא לקחת לי על יופה, בגד עליון. והוכרח ללך עוד לגנוב, הלך אל החנות ומצא שעומד שם גנב אחד. ושאל אותו, מי אתה? אמר לו, אני גנב. וכן שאל הוא אותו, ואמר גם כן שהוא גנב. אמר לו, אני הנ"ל, נשתתף עוד בגנבות. אני בר מזל לזה, ונתרצה לזה. אמר אני בדעתו אם נגנוב כאן, נעמיד אני את בעל הבית, <coughs> כי אני לבדי הייתי גונב רק מה שהייתי צריך על יופה, אבל עכשיו יגנוב הרבה וישאר בעל הבית רקם. ואמר להגנב, למה לנו להפסיד את ישראל? טוב יותר שנלך לגנוב אצל העכו"ם, ונתרצה לזה. ונתיישבו ללך לגנוב אצל המלך, שידר בעיר הזאת, כי בוודאי יוכל לגנוב שם, כי מזלו כן כנ"ל. ואמר הגנב, טוב שנגנוב הזוג בגדים של המלך, שהוא לבוש בהם בעת שמכתירין אותו. בוודאי יהיה לנו לדורי דורות, כי אני יודע היכן הם מונחים. והסכימה אני, כי בוודאי אוכל לגנבם, כי מזלו כן. והלכו לשם, והלכו לחדר לפנים מחדר, ומצאו הבגדים, והיה הכיסים של הבגדים יקרים מאוד. ולקחו אותם. אחר כך התחילו להתקוטט ביניהם, כי היה בגד אחד גדול ובגד אחד קטן. הגנב, הגנב אמר, אשר לא מגיע הגדול, כי הוא היה יודע מהם. ואני אמר, אשר לא מגיע הגדול, כי הוא היה בר מזל ובמזלו גנבם. אמר אני, שאלך לשאול את המלך. אמר הגנב, איך אפשר? אמר לו, אף על פי כן, אלך אותו. אמר הגנב, אם תאכל זאת שתלך ותשאל את המלך, אז אני בעצמי אתן לך את הבגד הגדול. הלך עמו אל המלך, והיה שוכב שם אצל המלך אחד, שהיה מספר למלך מעשיות כדי שישען. ובאו ואחזו שניהם בעמיתה של המלך, שהיה ישן שם, ונסעו עמיתה עם המלך לחדר אחד. בתוך כך הקיץ המלך וסבור שהוא על מקומו. והתחיל זה הגנב וסיפר לו המעשה הנ"ל משני הגנבים הנ"ל. ושאל את המלך, למי מגיע הבקד הגדול? חרא עליו המלך, מה אתה אותי? בוודאי מגיע לעני, כי במזלו גנבם. טוב שתספר שסיפ... לי מעשה. וסיפר לו מעשה וישן המלך. עמדו ונשאו את המיטה וחזרו אותו לחדר הראשון. בבוקר נודע שנגנבו בגדי מלך הנעל, ונזכר המלך שהשוכב אצלו לא סיפר לו המעשה הנעל, ושאל למי מגיע הבגד הגדול, ואמר שבוודאי הוא יודע מהגנבה, והיכו אותו ואמר שאין הוא יודע, והרבו להכות אותו ולענות אותו מאוד, והוא טוען אין הוא יודע. שלח המלך אל שר הנקרא ארחיגה לשאול על המעשה הנעל, אם הוא אפשר שאף על פי כן לא גנבם האיש הנ"ל. ואמר הכומר שאפשר שלא ידע. ואמר הכומר שהוא שטות מהמלך שפסק המגיע הבגד הגדול לעני. וחרא להמלך מאוד על הכומר על שהוא מחזיקו לשוטה. והיה רוצה לעשות את הדבר ולא היה יכול, והיו מחפשים מאוד אחרי הגניבה ולא מצאו. ציווה המלך להכריז שכל מי שגנב יבוא ויודיע כי בוודאי לא יעשו לו שום דבר. כי חפץ המלך לעידה, איך אפשר לגנוב בגדים אלו? והיו מסבבים סיבוב וסיבוב של אנשים, והם מספרים מזה. ובא יעני הנ"ל ושאל אותם, מה זה אתם מספרים? והודיעו לו. ענה ואמר, מה רעש? מי שגנב יחזיר. וצעקו עליו. וכן בעוד, ושאלו וצעקו עליו, קבצן, הלא אתה מחייב ראשך, כי יאמרו עליך שאתה יודע מהגניבה? אמר, כן, אני יודע מהגניבה. אמרו לו, אם אתה יודע, לך ותגיד. אמר הגיד. ובא אני למלך ואמר, אני יודע מהגניבה. אמר המלך, שחפץ מאוד לראות את הגנב. השיב אני הוא, ונשקו המלך. ושאל לו, איך גנבת? וסיפר לו כל המעשה הנ"ל. וביקשו את הגנב, והחזירו גם הבגד השני שהיה אצלו. אמר המלך לעני, עשה תחבולות לעשר הכומרים הנ"ל, כי אני ברוגז עליו. אמר, כן נעשה. וציווה אני לעשות לו סוג בגדים כמו שר הכומרים שלבוש בעת שעורך תפילתם ושיצודו לו שרצי דגים הרבה שקורים ברקיס ושיתנו לו נרות הרבה והלך עצמו בהבגדים הנ"ל ודבק נר לכל שרץ ושרץ והדליק הנרות הנ"ל והניח השרצים הנ"ל לרוץ ולפרוח בביתו חבל תפילתו והוא עמד על המקום שמארחין שם והתחיל לצעוק ונתקבצו ובאו כולם לשם. ובא גם הכומר הנ"ל ונבהל מאוד, כי רעש על עבט וקול קורא ולא ידע מה זה. אמר הוא אל הכומר שנתגלה עבורו כי הוא רוצה להכניסו מיד אל גן עדן. ונפל הכומר על פניו ואמר לו אני שבטרם שיכנוס לגן עדן הוא צריך ללך מקודם קצת אל הגהנום ואחר כך הכניס אותו לגן עדן. וציווה לה שיכנס לתוך הסק ונכנס. הלך וקשר אותו, נוסעו להמלך ותלאו לפני חצר המלך, והודיו. ויצאו העולם, וראו אחד תלוי בסק ולא ידעו מה זה. והתחילו לזרוק בו אבנים, וזרקו בו הרבה מאוד, עד שהכו אותו ופצוע, ושברו כל שיניו. והכומר לא ידע מה זה, אם זהו הגהנום שאמר לו שצריך ללך מקודם, או זהו הורמה. אחר כך, כשהכו אותו, אמר המלך להשליך אותו. והשליכו אותו, והתירו את השק, ויצא משם בחרפה רבה. בנוסח אחר שמעתי הסוף, שהיה שהוליכו לתלייה, כי סוף גנב לתלייה. ובעת ההליכה הלך אחד, הבעל דבר, עם שק נעליים, ואמר לו כל כך יגיעות יגעתי, וכל כך נעליים קרעתי עד שהבטיח על ידי כך. אמר המעטיק, כי כן דרך הבעל דבר לפתות, ואחר כך הוא מתגרה. כמובן בסיפורים מעשיות מערב ובן יחיד וכולי. מה שמובא בשיחות ערן, שאמר, אם דבר אחד הצלחתי, ועל ידי זכיתי למה שזכיתי, ואמר, בזה הלשון, ולא נתפרש שמהו הדבר. ושמעתי שאמר, כי היית בדברי המקובלים, אשרי אדם הראשון, בעת שאכל מעץ הדעת, טעמו כל הנשמות, אבל נשמתו הקדושה זכתה שלא טעמה כלל מעץ הדעת. ב. <בית> מעשה <מאסר> שסיפר הבנו זל, <nozal> מעשה בעני אחד שהתפרנס עצמו מחפירת טיט לנקור. פעם אחת חפר טיט, הוא מצא במקום שחפר אבן טוב שהיה שוויו הון רב מאוד, ולא ידע שוויו. והלך לאומן שיעמיד אותה בשוויו, וענה לו שאין בזה המדינה שיוכל לשלם שוויו וצריך ליסע ללונדון לעיר המלוכה. אבל לא היה עני ולא היה לו כסף ליסע. והלך ומכר כל אשר לו, והלך מבית לבית בשביל הנדבות, עד שהספיק לו לסעד הים. ורצה לעלות על הספינה, ולא היה לו מעות. והלך להקפטן והראה לו מרגליות. ולקח אותו תכף הקפטן על הספינה בכבוד גדול, ואמר לו, אתה בטוח גדול? ונתן לו חדר מיוחד. הרשטקלס, מחלקה ראשונה. ובכל התענוגים, כאחד מהנגידים הגדולים, בחדר שלו היה לו חלון סמוך לתוך הים. והוא היה מתאלץ ומשמח נפשו עם היהלום, ובפרט בעת האכילה, שעל ידי השמחה והרחבת הלב, טוב והופרש התעכל המאכל בנקל. ופעם אחת ישב לאכול, והיהלום היה מונח על השולחן להתאלץ בו וישן. בינתיים בא המשרת ולקח המפה והפירורים, ולא ידע מהיהלום והשליכה כל הים. וכשהקיץ מהשינה והבין כל זה היה לו צער גדול, כמעט שיצא מהדעת, ומה יעשה? והקפטן הוא גזלן שיהרוג אותו בעד מחיר נסיעת הספינה. על כן עשה את עצמו שמח כאילו לא ידע. ודרך הקפטן היה בכל יום לדבר איתו איזה שעות. וכן בא ביום הזה, והוא עשה עצמו שמח עד שלא יכיר בו שום שינוי. ואמר לו הקפטן, הלא אני יודע שאתה חכם וישר לב, ואני רוצה לקנות תבואה הרבה למכור בלונדון. ואוכל להרוויח הרבה, ואני אראה שלא יאמרו שאני גונב מוצר המלך. על כן יהיה הקניין אל שמך, ואני אשלם לך במיטב. והוטב בעיניו, ועשו כן. תכף כשבאו ללונדון, מת הקפטן, ונשאר הכל אצל זה, זה האיש. והיה כפל כפליים מהשוויון של הדימנטנל. וסיים, וסיים רבנו ז"ל שהיהלום לא היה שלו, והראייה שנבד ממנו. והתבואה היה שלו. והראייה שנשאר אצלו, וכל מה שהגיע לעניינו הוא רק יחזיק מעמד וכו'. ג. מעשה שסיפר האדמו"ר ז"ל מקפצ'נין פאשה. פעם אחת היה אצל המלך הטוגר איש אחד מאחינו בני ישראל, שהיה חשוב בעיניו מאוד מכל שרי המלוכה שלו לו. ויואבהו אהבה גדולה ועצומה מאוד יותר מכל שרי המלוכה שלו ובכל יום ויום היה קורא אותו לביתו להשתעשע עמו יחד. ויקנאו בו שרי המלוכה, וחשבו מחשבות להעליל עליו לה לפני המלך, ויעבדו מן העולם. והיה ביניהם פאשא אחד שהיה נקרא קפצ'ין פאשא, שסימנתו לישראל הזה הייתה גדולה יותר מכל השרים. ולפני ישראל הראה עצמו כאוהב לו, ובכל יום חשב חפצו שהצליח בידו למצוא עליו איזה עלילה לפני המלך. פעם אחת בא פשע ענה לה ישראל ענה והתחיל לדבר עמו בערמה ויספר לו באשר שהיה אצל המלך ושמע מפיו איך שהוא אוהב אותך אך יש לו ייסורים מדבר אחד כי כשאתה בא לפניו ודבר איתו אינו יכול לסבול ריח פיך כי הוא מרגיש ריח רע נודף מפיך והוא אינו יכול להיות בלעדיך ויש לו ייסורים גדולים מזה לזאת עצתי כי בכל עת שתבוא לפני המלך תאכז מפחת עם בשמים לפני פיך כדי שלא ירגיש המלך הריח הרע מפיך כי הבשמים יבטלו הריח רע, למען לא תפעש בעיני המלך. והישראל הנ"ל מחמת תמימותו האמין לדבריו, ונסכם בדעתו לעשות כן. אחר כך הלך הפש הנ"ל אל המלך, ויספר לו כי שמע מהישראל הנ"ל, שאמר שיש לו איסורים גדולים, כי בכל עת שמדבר עם המלך, מרגיש ריח רע יוצא מפי המלך. על כן נסכם עצתו כשיבוא לדבר עמך, אדוני המלך. יוכרז מטפחת עם בסמים נגד פיו, כדי שלא ירגיש ריח רע מפי, מפי המלך. וזה לך האות כי כנים דברי, כי למחר, כאשר יבוא לדבר עמך, תראה בעיניך שיוכרז את המטפחת נגד פיו. כששמע זאת המלך, נתכעס מאוד ואמר לו, כשארא אשר כנים דבריך, אני אאבד אותו מן העולם. והנה ישראל הנ"ל בא ביום מחר לפני המלך, ביוחז המטפחת נגד פיו, כאשר יעץ לו הפאשה, כי האמין לדבריו. והמלך כשראה זאת, והיווכח על הדעת כי כנים הם דברי הפעשה, תכף כתב מכתב כדברים האלה. כאשר יבוא האיש המוסר כתב זה לפניכם, תשליכו אותו תכף לכבשן האש, אשר כל חייבי מיתות נשרפים שם. והמלך חתם את המכתב בחותמו. ואמר לזה האיש, אבקש ממך שאתה בעצמך תביא את המכתב הזה לאיש שנכתב על הכתובת שהוא במקום פלוני. וישראל הנ"ל לקח המכתב והבטיח למלך שיעשה דבריו, ולא ידע מה כתוב בו והלך לביתו. והנה זה האיש ישראל הנ"ל היה מחזיק מאוד במצווה למול ילדי ישראל, ובכל עת שכיבדו במצוות חיתוך, לא פנה אל שום מניעה שהיה לו, כי המצווה הייתה יקרה בעיניו מאוד. ואז באותו היום שהיה צריך לנסוע לנסוע המכתב למלך, למקום אשר נשלח, והשם אשר חפץ להציל ידידו הנאמן, סיבב שבא אחד מכפר אחד, וכיבדו שייסע עמו להכפר למול את בנו. ומחמת כי דרכו היה לי בלי להניח את המצווה הזאת בשום אופן, התחיל לחשוב מה אעשה לציווי המלך בדבר מכתבו. וסיבב השם שבא לנגדו הפאשה הנ"ל. ויספר להפאשה שהיה אצל המלך, והמלך מסר לו מכתב שינסרעו לאיש שנשלח לו. והיום הזמין לו השם מצוות חיתוך, בדרכי לי להניח את המצווה הזאת בשום אופן. על כן, אני מבקש ממך שתיקח את המכתב ותוליך אותו לשם. והנה הפשע הנ"ל שמח מאוד, כי עתה יוכל להלשין עליו עוד לפני המלך, כי לא עשה רצון המלך עם המכתב. וייקח הפשע המכתב מידו ומסרו לזה האיש שנשלח אליו, וזה הממונה לשרוף החייבי מיתות של המלך. ותכף חטף את הפשע הנ"ל ויזרוק אותו לתוך כבשן האש ונשרף, כאשר מגיע משפטו על פי השם מידה כנגד מידה. והנה ישראלי לא ידע כלל מהנעל שנעשה לו. למחר חזר ובא לפני המלך. וכשראה אותו המלך תמה מאוד, ואמר לו, עוד לא מסרת את המכתב שנתתי בידך לאיש הנעל? השיב לו אדוני המלך, את המכתב מסרתי לה קפצין הנעל, שיהיו סרן על האיש. יען כי השם מטבח הזמין לי מצוות חיתוך, ודרכי לי בלי להניח את המצווה הזאת. אז הבין המלך, הלא דבר הוא שישרף זה הפשה שהלשין עליו לפניו. ושאל המלך תכף את האיש, מה זה שאתה אוחז מטפחת עם בשמים נגד פיך בעת שאתה מדבר איתי? הקשיב לו שהפשה נתן לו עצה הזאת, כי אמר לי ששמע ממך שאינך יכול לסבול ריח פי. אז סיפר לו המלך שהפשה הלשין עליו לפניו, שאמרת לו שאינך יכול לסבול ריח פי. על כן תאכז מטפחת עם בשמים שלא תרגיש ריח רע מפי. ויספר לו המלך מה שהיה כתוב במכתב שנתן לו. ואמר לו, עתה אני יודע אשר השם השליט בארץ, אשר מציל ידידיו מכל רע. ולהפש האנל, כאשר זמם לעשות בך, כן נעשה לו, ויישב לו השם גמולו בראשו. ומאז והלאה נתגדל בחשיבותו בעיני המלך יותר מכל השרים אשר איתו, והיה חשוב ויקר בעיניו מאוד מאוד.